І відчувши напористий спазм горлі, кілька разів пробувала ковтнути і збити той спазм, але він не збивався і, мов би, тисне якесь джерело, що переповнювало широко розплющені очі, і воно переливало через край легко і вільно, утворивши безперервний струмок, який тік позавуха губився у волосі, хоч трохи приховуючись від людей. Вона вдягала заздалегідь прихоплені чорні окуляри і одразу ставала чужою та незнайомою, так ніби трохи вбраною. Автобус не смінявся, мчав до райцентру, полухаючи курей, здіймаючи серпневу пелюку, присипаючи нерозважливо близько понатулювані при дорозі хати, самосійні мальви, випрані простирадла і свіжо помальовані до зелених свят віконниці. Вона думала, як багато має тут боргів перед учителями і сусідами. «Далекими родичами і колишніми приятельками. Цей тягар заважає жити, заважає спати, не дає заспокоїтись і відітхнути. Чомусь завжди на них не вистачало грошей. Мабуть, тому вони і борги, що маєш за них сплатити папірцями. Хотілося зайти усі вмічені пам'яттю хати і дати те, чого їм не вистачало у скупому бідному щоденному житті». Комусь бурки, комусь дублянку, комусь ще одну пенсію, комусь просто багато цукерок для дітей чи багато таблеток для старих. Завжди мала надію, що трохи применшить той тягар, мріючи розбагатіти або ж просто зачерствіти. Ні перше, ні друге, їй не вдалося. Поки що. Криво, самою серединою, всміхнулася. Нині зрозуміла, що не сплатить їх ніколи. Може не сплатити їх власній матері. Розбудила Марусю та втішилася і стала натягати свій рюкзак. Дорога випросталася і гнала по бінж величезними посадками, схожими на дві зелені стіни. Фіранки ворушилися намарне, силкуючись хоч трохи випхати задушливе повітря із салону, і серце Тамари почало битися, як перед екзаменом чи стрибком у безвість. Блиснули перші хати. «Станьте тут, на краю!» попросила у хвоцького шофера, котрий летів так, ніби вигравав в ралі у Сахарі, і той раз різко загальмував, ледве вичекавши, поки вийде, і знову рвонув з місця, піднявши несосвітенну пилюку, котра осідала, мов світляна завіса у театрі на ім'я «Мала батьківщина». Вийшла на місток, ніби вчора звідси, і господарським оком окинула подвір'я. Коза делікатно жувала повитицю, що кубкою була складена під горіхом, з гавкотом, полохаючи курей, вискочив білячок. «Біля!» – різко крикнула мама, що під заростями бузку кришила яблука. І собака, опам'ятавшись, почав тертися до тамареної штанини. Біля крутив хвостом, ситий, чистий, і видно було, що курячі яйця споживає тут тільки він і дивився на Марусю незмигними відданими очима, очікуючи м'ясних решток із морозильника». Маруся одразу почала занурюватись у похідні сумки. Обняла матір, яка все більше маліла, темніла, худла, знову приступав спазм. Понесла торбу до хати, прохолода пахла полиновим віником, яблучним компотом і печеними пиріжками. Лягла на старенькому дивані так, ніби не було життя. Ніхто нікуди не їхав, ніхто ніколи не страждав, ніхто нікого не кидав і не збирався. Вкотре закрадалася мисль – не поїде ані до міста, ані до Америки. Чула погавкування біляка, мамин голос у переміжі з Марусиним, подумала, що життя – це коли все нестерпно болить, аби нагадати, що ти ще жива. Була відгороджена від дороги, спеки, світу, в який необачно кинулася, втомлена ним і вже давно заслуговувала на відпочинок. Заплющила очі, пливла із цим диваном, мов у капсулі, у неіснуючому часі, який більше був давно минулим, аніж теперішнім, і на мить звабилася ним скоріше тією полегкістю, яку дає людині її ставання собою, первісним, ненабутим. Але навіть оце маленьке безщастя, ця ілюзія, не мала права на тривалість, як не мала права на фантазію вона сама, бо голос Марусі нагадав, що вже нічого не може у цьому світі, як хоче, а тільки як мусить, бо інакше Маруся повторить усе те ще раз. Мати зайшла у хату і стала посередині у нейлоновому в соняшнике фартушку і спитала без паузи, що там ще на нашу голову? Один старий чоловік хоче забрати нас до Америки.